días. Welcome no, back. No, no, deixade que fale Raquel porque se veredes a no súa sección que longuísima, entonces deixade, deixade a que faga la, a introducción. Bos días, Rachel. Bos días. Que mal. visto os pickings máis largos, eh, co coa miña <risas> sección de hoxe. <risas> que pena que non nos poidades velas caras. Ya, eh, voy, eh voy yo ve que bailamos. Ca mellor, ¿Eh? mellor. Porque hai unha frescura aquí hoxe que <risas> dá <da> justo. Hai <risas> que está o tempo revolto. Programa 24 Non? Así é? Si sí, Porque que pasa? Non puxen ben? Si, sí, sí. está ben Para semana ah. que vean ar as rodas de plata sí. <risas> Hai que traer non gustines <risas> Llamo soros Bueno, o fin de semana vou a costa Trae os frescos xa Ah, oh. caramba Trae como sempre desvelando a súa vida privada sí, que... En público Como xa no, justa Como xa justa eh. Al final, publico todo Te prezo lecturas Alá, meña Ai, ah, como se nota que quedan menos de dúas semanas Que no, ánimo E xa non hai janos de nada E eh, desta vez acerto Non é como a semana pasada que me salvou a sección a miña querida Olaya Porque se sentía culpable por desvelar datos confidenciais da miña vida social Entón, eu hoxe xa, prefiero desvelar o seu e Selecciono o que me interesa sema, Esta semana non hai nada <risas> Nada Hai que estudiar para os exames, no claro Entón, eso eh, me queda de Que escoite de próximo programa O número 25 eh, Que será o das bodas de prata eh, Nese conto de ter moito que contarvos Porque temos fin de curso Temos graduación de cuarto de eso eh, Bueno, moitas vais cousas E ya está Bo día, comareiros, un programa máis, este xa o penúltimo, volvemos coa sección da Palabra da Semana. Dado que o Bindeiro Benres, 14 de xuño, se celebra o Día Mundial do Doador de Sangue, tamén en do noso humilde podcast queremos amosar orgullo pola vena filantrópica das persoas rendendo tributo a esa solidaridade tan radical que implica compartir o máis valioso que temos cada un unha de nós, o noso propio corpo. Por iso imos definir doazón, que segundo a RAG é un substantivo feminino que significa acción de doar que bonito que eh, doazón sexe un sustantivo femenino. É, decir, é unha metáfora moi chula. Eh? A eh, Acción de Eduar por exemplo, fixo o doazón da súa bicicleta ao instituto, que é unha cousa que xe ali non vai facer. Vale, unha, unha aclaración. Inda que escribamos ao, decimos ao. Sí, ah, sí. Vale, Porque isto pues pasa tamén o alumnado eh, Claro, que en galego eh, Temos o costume de, de, de Ler como escribimos ao. Pero realmente ao. ese ao é unha maneira de escribir A contracción, pero nos falando Decimos só oh", Podes no no escribir as dúas Podes escribir o. o contil Inda que a forma recomendada no, no. é ao vale, vale. Que pasa, que eh, dendei anos Como a xente escribe sempre ao A xente di ao Pero en realidade é ao, eu non vou ao cine Vou ao cine E non se pode tirar, está, é non sei poder dicir ao, está en non che non che sa en che... boca, pero, pero e hai pero... que mandar unha aval explicando, pero Vale, <risa> vale pois pues veñe rag, non raga, o oh, non ao. Ben, a veces me lembro. De... A verse se me lembro de todo. Eh, por exemplo, fixo do zón da súa bicicleta o instituto que eh, por ser ninguén o alguén non o escoitou, é unha cousa que non vai facer Xeli. Que <risa> o se apinchou, na roubaronlle ja, non sei quantas cousas lle ja, pasaron, pasaron a Zor. lle ja, pasaron a Zor, bicicleta. Posil. Como sinónimo proporcionásenos outorgamento. A segunda acepción é aquilo que se doa. Wow, que, xa, é que cando o dicionario me di que buscas unha palabra Doazón, Azón e che pon aquilo que se doa, é, wow, ra. Como molas. Como mola. Saca de dúbidas. Aquilo que se doa. Ilustrado co exemplo: Con doazóns particulares realizaronse custosos traballos de investigación, sinónimo donativo. do É mira que aquí somos moi amiguísimos da RAC, pero nesta ocasión temos que turrarlles das orellas, porque ningunha das súas entradas fixo mención ao tipo de doazón ao que nos estamos a referir nós hoxe, as doazóns de sangue. Esta altísima institución das nosas letras decidiu quedarse co significado ou os exemplos máis ben apegados ao material, a doazón de obxectos, esquecendo que todo o mellor que se pode doar nesta vida é moito máis sinxelo e valioso, por exemplo, o sangue, que ollo É o sangue masculino, non a sangue mm -hmm. O tempo, o amor O meu humor refinado etc. A túa humildade, un, un, un, r r humildade. Ril. un ril, un riñón sí, no falar eso, ril, ril, ril. Un, ril, é que eu un ril, ril, ril, de ril de Instagram Ai, Jesus dior mío Que en cante ignorar so <risa> <risa> <risa> Despois hai tamén unha rede social Que é o birril Birriñón Birriñón Ben, non vos ia deixarse en postre eh, O xuxa non, non é xiste que é xa É que é pena, vos xa fixamos É xa estarse, estarse arrastrando xa A final de curso O xuxa xiste é un pouco xa el Don Cooper Sobre todo a bióloga vai, vai me entender Vai me gustar, espero que Sabedes por que a mí me dá a risa Cando vou doar sangue? Pois porque o sangue é un humor ah, <tose> ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. O sangue é un humor un humor. A ver, sí. explica refírese, refírese, hai como, de, bueno, A sangue en realidad é un tecido vale Pero tamén hai moitos libros que lle Antigos, humor, no? antigamente os catro humores sí, Falaban ah, falaba, falaba disso pois, Igual que son unha serie como de líquidos Que están compostos por unha serie de sustancias ou incluso ás veces tamén por células Como pode ser o humor vítreo que hai no ollo O humor que é o sangue ah. Son como líquidos un pouco máis especiais De feito, a sangue é un tecido especial porque é líquido pero agora ten a consideración ah. de tecido. Antes considerábase un humor. Como dixo a pues, esta, idiomas, que se... <risa> querida. Idiomas <risa> <risa> sí sabíalo, non? Por si Por si Porque eh, eu que estudiei no, no instituto. É <risa> o que eh, no, eh, no lle no eh, bueno, bueno. eh, <risa> decimos aos nosos alunos que non hai que pasar unha, sabes, unha escoba cada vez que se aprende algo é tábula rasa. hai que é, é que era de letras. Eu, Pero a bioloxía en alguna vez na tua vida terías. Sí, pero non demos os humores. Sí, por pues xa acordame do, do humor vítreo. Pero porque ah, si deixes en oyos. plan antigo plan de que había... Que antigo plan? <ríe> tías unha penca, penca bella como a mí. Pero, vamos, a, ver. pero a ver... eu tam... a, tamén realmente... Sétimo, octavo de EGB. <ríe> sí. Falando de idiomas, e eh, do Azón de novo temos un Freixalber. Do Azón. Ai, Dios mío, este do é terrible. E que estamos falando de doazón e de doantes, xa que xa era o último que xa faltaba na RAG, a ver se lle eu un pouco. Imos comenzar a sección de ciencia precisamente falando destes doazo, destes doadores. É dicir, persoas xas que de forma desinteresada e solidaria ceden parte do seu organismo a outra persoa que precisa. Grazas a eles ou a elas poden levar a cabo trasplantes. E que é un trasplante? Pois a sustitución de órganos, tecidos ou células enfermas dunha persoa chamada receptor por órganos anestecidos ou células, sans da persoa chamada doador. Os trasplantes su un grande avance na medicina para aquelas enfermidades que non teñen outra posibilidade de corazón, de curación. Como por exemplo, a insuficiencia renal, de corazón tamén, pode ser. Para que se poida realizar un trasplante con éxito, é necesario que o doador e o receptor sexan compatibles. Isto significa que o, seu sistema, que o sistema inmunitario do receptor non recoñeza as células do doador como extrañas. En caso de que iso aconteza, producese un rexeitamento e o argano trasplantado é destruído por parte do sistema inmunitario do receptor. Existen diferentes tipos de trasplantes. ou Os outros trasplantes, o doador e o receptor son a mesma persoa, por exemplo, os outros xertos de pele, Os enotras plantes que é os que todos, onde o doador e o receptor son da mesma especie, é dicir, non os entrenormermos, pero non son genéticamente idénticos. entonces o máis común é o trasplante de órganos. E tamén o mellor menos coñecidos que son os enotras plantes, cando o doador e o receptor pertencen a diferentes especies. Un exemplo, os implantes de oso, de porco, en persoas. ¡Ostras! Wow. Si lleda o maior exportador... <risas> ou as veces incluso de pel tamén, pero un pelín pel, menos pero común. Pel, pois, como chama... Acerdo, como chamar oh, certos pelos. Sí, es, pelos, sí. pelos de xate na sí, cara, duros. Que pasa é que normalmente de, de pel podes suceder en unha, en unha terapia <risas> dispoñible, pero é pouco común. Podendo facer un autoenxerto que é o máis habitual é es que xe implantan un codillo un pámolo implantan xe normalmente caché, células a caché, a células non xe poden poñer un lacón porque un lacón <ríe> non se parece ao teu brazo entendes? pero un xamouse que se parece a perna <ríe> é <ríe> un pelín curto. Nada. máis curto ten máis glúteos ahí... máis que enxurdera <ríe> e da, da cacheira non se pode implantar nada saber, os dentes, ¿sabes? nunca viste a, a, a os cachos de cachucha no meio da hora que a miña mi, casa sí. me iba a prendir ordentes as muelas mía, naí tamito, buco de... llerojo unha moa destas e vos meter na boca, eh. Pois, pues, o malísimo. que é moi común agora non sei como está desenvolvidos pero Fabián anos fixose como moi famoso que utilizaban, claro, os porcos parecense moito xenéticamente a nós entonces si que utilizaban na investigación Eh, sobre todo porcos para recrear Porcos pequeniños Para recrear e facer fa, fa, fa <risa> <e> fa <risa> Orellas que, que ten moitísimo Ay, escojita, cartil un, así. Eh, Pode ser que algún, oh, hai moitos anos Os primeiros trasplantes sonanme que un trasplante De corazón de porco humano correto, sí. Sí. Que funcionou un día Si sí, efectivamente, así. o primeiro e funcionou un día é que claro, son órganos que escasean moitísimo Agora falaremos de quen pode donar Pero Moitas veces, se existe unha compatibilidade xenética Pois, mm, aceptable Pois, podes recurrir a eles Porque non hai órganos para todos E cando tens un animal que, te, que se parece tanto a ti E hai como animais que está como Socialmente ben vistos Que ti poidas manipularlos xenéticamente que... levar o corazón dun porco mi madriña Agora non, porque normalmente levas bonita. de persoa Pois pues ben noble no que Pero, eu. por exemplo, con que seríamos máis compatibles Pois pues, en xeral, con calquer tipo de, de mono Que pasa primate, que está, claro, claro. Claro. Eh, está un poco, Están como un pouco máis protexidos Porque si sí, que é verdade que no pasado tamén fixamos Con iles, seguimos facendo por gracia, O que é o que, allo que non é eh, Digamos que os porcos está como socialmente Un pouco máis aceptado que como se experimente con comemos, iles pues Claro, para diante claro, sí. Pero, Pero igual é, é, moscas, é, é a supervivencia De unha persoa que leve un órgano dun porco moi alto pois, non deve ser é que, claro, é que agora tens de persoas e tecidos incluso que podes facer, quer dizer, agora xa non está tan extendido este tipo de, de órganos en xeral de animais, por que? porque ti algúns podes colleros de persoas e outros podes sintetizar, e, pois, fragmentos dese órgano que a ti che ben ben porque a supervivencia efectivamente non é moi alta, entonces pois, ou recurres a doazos de persoas ou ben a tecidos, os tecidos e que xa como moito máis viable de outros animais ah, vale, vale Moi interesa, eu estou atendendo moito, interesa sí, sí, moito. Sí, moi. moi si, eu sabía, por exemplo, da, da, dos donantes de órganos de Grecia, pero deste de, de tipo <risos> non Pois <non sabia. risos> pues agora, mira. Mira, agora vouxe contar precisamente eh, que quen pode donar pois poden donar, digo, por estas persoas que están aquí sentadas, persoas vivas, sas, que podemos doar, como ben dixo co día <coughs> son, trexeta trexeta do, sí, de Eu son teño a receita de, de doar órganos, eh. Ah, eu teño que facerme, non vale, eu... pero non vale para nada porque se morres ten que decidir a túa familia. Eu no, se Cando feita, morra no? que paja un co meu corpo que aproveito o que poidera. de momento dono no sangue. Que ah, poden donar non... podo, Porque teño son hipotensa sempre que vou dille ah, que non. Ai, claro. Eu si, sí, de vez O que pasa que as mulleras temos que ter todo moi controlado porque entre que nós tamén donamos, se perdemos sangre si nós nos... perdemos <laughs> ancre. Donamos nizoalmente. Ya. <laughs> Pois poden doar persoas vivas sas, sangue, algúns órganos ou parte deles que lles permiten seguir vivindo, é dicir, podes donar un rilo, podes donar unha parte do, do fígado, que é un órgano que se rexenera moi ben. E tamén, evidentemente, persoas que morreron e que, ho ben, xa contaban co carnet de doantes que atonde eu sei, eh, se tixitas o carnet de doantes, xa está, si sí. ah. sí. ah. que é suficiente, ou se si cuxa familia permitiu a súa doazón. Neste caso, as células, os órganos vitais ou os tecidos que se vayan a utilizar deben extraerse rapidamente e conservarse de forma artificial ata o momento de realizar o trasplante. A doazón está lexislada para asegurar que se realice en condicións altruistas e xustas, mm. porque ninguén debe de obter nada a cambio. Sí. España é o país do mundo no que máis doazos se produce. Entonces, mm. sí, a verdade é que levamos, bueno, desde que se, des, desde que apareceu como Organización Nacional de Trasplantes, segue sendo, o sea, alzouse como o primeiro país no que existían máis doadores e seguimos sendo desde, pois pues, eu creo que desde ano eh, 2016 É un país si. De España, moi, ese eh, país es, <ríe> É un país moi solidario E vos, que? Sodes doadores de algo? Xa escoitei por aquí de, de sangue, de sangue. Sí, Eu tamén son doadora de sangue Eu defeito feito fundoar por primeira vez xusto O día seguinte cumprir os 18. Si, sí. sí, foi como, sí, eu, no... hizo, eu intención. Sí. Que tal? E que tal o tal. por primeira Am... vez, sí, por sí, sí. Uches... Eu non podo ver. Eh, eh, eh non me, des, no me desmaio nin nada, eh? Todo veán, Como peus? bocadillo, no, Eu cando me sacan sangue para analítica e así non me, no me fai mal nin pero sempre que fun doar non no me deixaron, porque me levou vino, si. valores que e dos valores que que che miran, claro, primeiro como teñía a tensión e despois mira, bueno, pero si se... no. ah. o no dedo, anemia, eh. bueno, sí, a, ¿no? a de anemia, A Bueno, cantidade de ferritina que tes, sobre todo en caso das mulleres porque como mensualmente perdemos sangre a través claro. da menstruación, pois pues, sempre temos que tirar un valor, bueno, pois pues, o valor de memoria porque tamén podo donar moitas veces. 12, con algo. Eh, si, sí, que... acercándose entre 13 e 14. Entonces eles deciden, pois eu teño me dito en plan, pa ti, pa vivir está ben. Ahora, claro, agora para donar, para donar no claro, sí. claro, sí Bueno, eu tamén que... teño que que te hai tempo que non vou, eh? igual a mellor hora vou é xa que si me deixen. Pois pues eh, hai que seguir no sí, Facebook a axencia do Azón de, de Sangue. Ir a autobús. Que pon todos os días... Eh, Aquí a Meleida bañan moitas veces, sí. que tamén parece ser que é un lugar pues no que se día... dan no moitísima sangue. Eh. Imos en Morea. En Silleda? Si, sí. Sempre, está. Todos os meses un par de veces. Eh, Carai, non se... En Ribeira, en Ribeira, cando está bautando clase ali... Veun unha vez ao bus ao instituto estivo, no instituto moita vez vimos moitos de cítios. Claro. Eu sempre que vou enseguida teño que facer cola fora do, do autobús, hai cola. Maravilla. Pero esa porque regalan cousas claro. que... de cocho. porque, claro, <laughs> porque dan bocadillos, porque neveritas. So, a, creo que por iso non dan. Si, si que sí, siguen si sí. eh? sí que dan, sí. Antes de liscar daqui imos falar un pouco sobre es carrillo aíer. Eh? O grupo que so estes días nos corredores do noso insti. Lisca. Abrir os ollos para non verte máis calar a boca. Lisca é un grupo de ska, punk Nunca sei se dicir punk ou punk Punk, por suposto punk. punk, reggae <risa> eh, Fundado en vigor a finais do ano 2010 Empezaron a ensaiar nese ano E ao seguinte, no 2011 Deron o seu primeiro concerto precisamente ali Na cidade olívica eh, Por no que olívica? Pois pues a verdade é que non sei, havería moitas oliveiras ver, no sí. Sí. Hombre, Oliveira Oliveros dos 100 anos sí. Ah, claro, claro. Sí, pois sí, sí. Sí. Vale No 2012 houve, é que eu digo nun lle tei moito vale. <risa> unha ampla renovación dos membros da, da banda, con xente que marchou, a xente que entrou, entre eles unha forte sección de eventos e unha sección rítmica que os ventos a verdade é que se escuitan bastante no, nos temas. así pois eh, actualmente compoñen Lisca Paulo a voz Manolo na guitarra Brais Novaixo Manolo na guitarra que? Brais Novaixo Pendi batería Paula o trombón Alba saxo alto Alex saxo tenor Pablo trompeta e Jana no teclado xa se fai Xana raro Montana. xa se fai raro un grupo con tanta xente porque xa con que é. se leva é unha persoa con un ordenador sí, no, <risas> mami o que me echaba atención é que ainda se xan sig tocando eh, porque <risas> últimamente <risas> sí, eso, no, pues, como xa, día é la trés morto xa xa, xa en activo e eh, bueno Fan eu, a verdade é que creo que nunca os vi en direto É pues sí. eh, eh, nada, iso que, que tamén recoñecer o mérito que ten Seguir con grupo do que forma parte tanta xente Porque eu creo que hoxe en día o máis difícil É eh, o compromiso, pa... o compromiso claro. da xente É xuntarse claro. xente Porque xamos claro, para... unha sociedade super Individualista, mm, sí. sí, individualista Desarraigada de todo Mira, a banda de Nexereiros sigue unida eh. sí. <ríe> Como sabes? <ríe> Non sei, porque ti tocas ali, non? Tocaba Tocaba, xa non? Non, xa ia A banda Ateneo A en Herrera había dúas bandas Ateneo, que era da Escola de Música e estaba a banda de Que era popularmente coñecida como a Banda dos Bellos Aquí iba a festas Iso sí que era un millor do mundo O sea, tocar aí era o mellor do mundo Porque era... Tocar Ponte Areas Petir unche a eso A Dos Bellos, sí, porque tamén había xente nova Eu iba así árbitros cando me chamaban Porque es pasábase E pajaban E pajaban Eu, é que eu, eu, espera, espera. a, a miña adolescencia Os cartos e os ingresos que tiñan Era todo de tocar a banda Como a xente que bueno, que Sabedes de banda sabe desde okay. sí. Pois sei. nada eh, Elisca contan con tres discos na súa traxectoria Soños de Raiva no 2013 República 1.0 no 2017 E República 2.0 no 2020 Esta canción que escoitamos agora mesmo É precisamente dese último álbum Para non verte mais Quebra silencio Non parareis xa máis Rebelde, combativa Vive sempre luita contra a súa mentira Ala, rematamos Pasalo ben, eh? non mancarse Ni manqueres a ninguén, eh? Até a semana que ven Venga! Adeus.